Bederatzigarren unitatea C: Eguzki plakak hiru. Guk erosketak egiteko etxetik orga eramaten dugu. Produktu ekologikoak erosten ditugu eta ez dugu aragirik jaten.